Puncte de reflexie, Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm această ediție matinală de miercuri, 15 octombrie. Anunțam și mai devreme. Invitata ediției de azi este doamna Liliana Palichovici, reprezentant al Partidului Liberal Democrat, vicepreședinte de Parlament. Bună dimineața, Bună bine ați venit. Bună dimineața, când v-am găsit. Doamna, doamna Palichovici, obișnuim să trecem în revistă în fiecare ediție matinală, evenimente de ultimă oră și propun chiar să pornim de la unul dintre evenimentele legate să spunem și de perioada electorală din Republica Moldova, dar și de cea din România, pentru că voi reaminti, pe 26 octombrie vom avea alegeri prezidențiale și peste prut. Vreau să ne povestiți în două cuvinte despre unul dintre evenimentele la care ați participat. A avut loc o, un eveniment de lansare a unei cărți a unui candidat e vorba de domnul Iohannis la președinția mm -hmm. României și am înțeles că a invitat foarte multe doamne acolo Așa special. <laughs> Evenimentul s-a derulat la București, dacă da, da, da, da. În două da. cuvinte să ne spuneți. Exact. Am avut ocazia să particip luni seara la un eveniment impresionat și anume lansarea de carte, Claus Iohannis, pas cu pas, a fost o, să zic și o întâlnire electorală a lui Iohannis cu un jur de o de doamne din România, care știți că publicul feminin este un public foarte sensibil și curios deci au adresat o sumedenie de întrebări care a adus publicului mai multe informații despre candidatul la funcția de președinte a României înaintea de Alianța Creștin Un bărbat trebuie liberală. să fie și curajos în fața unor de. Sigur că dar eu cred că cineva indiferent că este femeie sau bărbat dacă a profesat în școală are suficient curaj și abilități să răspundă la toate întrebările. Eu, spre exemplu, citisem mult, îl cunoșteam pe domnul Iohannis doar din interviuri și materiale care au apărut în presă. Pentru mine a fost o descoperire cât de echilibrat și de bine pregătit este pentru și avea răspuns la toate întrebările și dificultățile care au fost prezentate acolo că, prin care trece România. Deci i-am adresat și eu o întrebare, fiindcă nu trebuie să fim indiferenți la astfel de evenimente în țările vecine de această situație în România, în Ucraina și în alte țări din, din vecinătatea apropiată a Republicii Moldova depinde și mult și securitatea Republicii Moldova. Deci pentru mine este important cine va fi ales președintele României și l-am întrebat cum crede el că vor arăta relațiile dintre Republica Moldova și România în perioada cât el va avea mandatul de președinte și mi-a spus că va fi un președinte care va susține întru totul parcursul european al Republicii Moldova procesele de consolidare a democrației Republica Moldova și Republica Moldova este cea care trebuie să determine singur direcția în care dorește să meargă și m-a bucurat că mult. Partidul Liberal îl susține pe domnul Am mers acolo la invitația Partidului Democrat Liberal care este partindul partener al PLDM-ului facem parte din aceeași familie politică, Partidul Popular European și se obișnuiește atunci când într-o țară este alegeri și că participă un partid din familia popular european în alegeri, alt pe partide să meargă să-l susțină. Am avut și noi vizita lui Martin sau lui Dol, urmează să mai avem și în această campanie a oficialilor din PPE în susținerea Partidului Liberal Democrat de Moldova. Domnul Palicović, știți că moldovenii poate și-ar dori, tot timpul facem trimitere la nemți atunci când uh -huh, uh -huh. vrem să realizăm ceva, pentru că ei sunt punctuali și așa mai departe. Ce credeți despre șansele domnului Iohannescu și românii de peste prut credeți că m, atrag atenția la punctualitatea germanilor la tot ceea ce da, fac. Da, eu cred nu doar românii, toată lumea apreciază punctualitatea în într-un fel. Da, corectitudinea germanilor și eu chiar îi apreciez șansele lui înalt și cred că va câștiga mandatul. Vă zic de ce? Dacă luăm din experiența lui profesională, el a intrat în politică în anii 90 cu Forumul Democratic al germanilor care reprezenta doar un un 6% din uh, populația Sibiului. Și ei au reușit să obțină, sau el a obținut mandatul de primar de Sibiu cu votul a 69% din uh, populația Sibiului. Deci aceasta arată și o atitudine... Din ca să fie clar. Da, și o atitudine față de corectitudine, profesionalismul, punctualitatea și... Chiar am rămas impresionată de ce ziceau uh, oamenii veniți de la Sibiu să vorbească despre Iohannes, care spuneau că uh, Sibiu este un oraș total diferit decât restul orașilor din România și ei și-ar dori mult ca toată România să arate cum este Sibiu. Dacă știu să gestioneze bine uh, capitala culturală europeană, deci eu sunt sigur că va reuși să convingă și restul votanților români să-l susțină. Am unele controverse în momentul în care. Uh, unul dintre liderii Partidului liberal democrat e vorba de premierul Iurie Leancă, uh -huh. a dat într-un fel de înțeles că îl va susține pe Victor Ponta, omologul său de la București. Și în presă probabil a spus și au reacțiile. Fost, da, au fost și vizite și a domnului Leancă și a domnului Ponta în Republica Moldova. Au fost vizite și la nivelul de funcție, omologi. Iurie Leancă fiind prim-ministru al Republicii Moldova, Victor Ponta fiind prim-ministru al României, mai apoi au avut și o vizită comună în Ucraina, în contextul evenimentelor care se desfășoară în regiune și consider că este și corect să fim îngrijorați de situație, să ne interesăm și să vedem cum putem susține Ucraina în situația în care este, dar noi avem o poziție ca partid și atunci când Vorbim despre atitudinea PPE-ului față, adică a Partidului Popular European față de Partidul Liberal Democrat din de Moldova, avem și noi angajamentele noastre. Deci în voia, acest context. Da. Dați voi acum să revin la una dintre întrebările care apăruseră în rândul cel puțin ascultătorilor noștri. Am avut parte de o singură ședință în ultima sesiune actualului mandat a al Parlamentului, Parlamentului mm -hmm. și ne-am pus întrebarea după ce mai ales președintele Parlamentului a zis că vom vedea dacă mai reușim să ne întrunim sau nu. Înseamnă că Parlamentul și-a încheiat de fapt activitatea în actualul mandat. În acel moment, adică speram că mai reușim să adunăm Parlamentul pentru a mai discuta și alte proiecte, fiindcă sunt, sunt proiecte importante care au rămas nevotate. Și de asupra către cărora a insistat natură. și o parte a societății da, civile. Da, și pe care din tot sufletul și le-am susținut, dacă este să vorbesc despre proiectul cu privire la finanțarea partidilor politice, care trebuia să fie votat în lectura a doua, modificări la codul electoral când vorbim despre cota pentru participarea femeilor pe listele electorale, dacă este să vorbim despre proiectul ce prevedea modificarea codului audiovizualului referitor la transparența acționarilor mass media și într-o camp campanie electorală știți că este de important să avem presă liberă și transparență în toate procesele inclusiv și la capitolul mass media uh, au fost și mai sunt uh, o, este un proiect foarte important la care a insistat mult și guvernul și societatea civilă este proiectul ce ține de modificare legislației pentru uh, reguli mai dure uh, pentru domeniul de afaceri la capitolul condiții pentru fumători și nefumători, uh -huh. uh, reguli mai stricte pentru comercializarea produselor din tutun, toate este țin de o, o politică a statului uh, orientată pe întărirea sănătății cetățeanului, deci pot să iau număr încă o listă bună de proiecte Ceea și chiar trebuie... sperăm că reușim să, să ne mai vedem o dată. Din păcate, lucrurile au avansat prea rapid înspre în uh, campania electorală, iar în astfel de momente uh, partidele își schimbă și comportamentele. Respectiv, e, a fost mai dificil să poți planifica o ședință a Parlamentului. Cu toate acestea, proiectele pe care le-am menționat în conformitate cu regulamentul Parlamentului, trec pentru legislatura 20, ele nu dispar, din cauza că au fost dezbătute deja în prima lectură. Parlamentul are o poziție, un raport pe marginea lor și deci eu cred că ele vor fi pe agenda următorului parlamentar. de ce majoritatea parlamentară vom avea după alegeri acum se zvonește că a dispărut majoritatea parlamentară în sunul actualei coaliții de guvernare și tocmai pentru asta nu s-a reușit <laughs> o nouă reuniune a legislativului, <laughs> pentru V-a adoptă la lectură finală acele proiecte vorbim Tehnic, vorbit, tehnic da. vorbind, voturile sunt. Deci, dar noi ne dorim ca. Să avem o ședință eficientă de Parlament, nu o ședință unde e deschis ședința Parlamentului și dezbaterea agendei se transformă într-o procedură de 3-4 ore cu declarații politice a fiecare pentru a se arăta cât de buni sunt ei în fața alegătorilor și subiectele rămân iarăși undeva pe ultima sută de metri sau rămân iarăși nediscutate. Eu cu, cred că este corect. Totuși, ca de subiecte importante să se discute în afara campaniilor electorale. Acum să vă întreb despre uh, ce vor însemna, din punct de vedere geopolitic, alegerile mm. parlamentare din 30 noiembrie. Mă refer și la relația cu Federația Rusă, pe de o parte, mm. și la relația cu Occidentul, pe de altă parte. Analiștii tot au vorbit în emisiunile noastre despre presiunile la care am fi supuși uh, din răsărit, uh, Bine, nu mai amintesc acum de toate embargo-urile, acum și nemulțumiți cei de la Moscova și de sancționarea unor posturi de televiziune rusești care retransmit uh, pe teritoriul Republicii Moldova, mai mult nemulțumiri legate și de regiunea transnistreană și așa mai departe. Cum vedeți relația cu Federația Rusă cu actualul regim de la Kremlin după alegerile din 30 noiembrie? Eu cu mai multe ocazii și la emisiuni radio și TV, dar și în întâlnirile separate pe care le am cu cetățenii în Republică, vorbesc foarte, le spun clar că din punctul meu de vedere, alegerile din 30 noiembrie sunt alegeri între yes uh, și viitor da, și TV? trecut, uh -huh. între Est și Vest de fiecare dată le explic că nu avem nimic împotriva Rusiei, nu luptăm cu împotriva Rusiei, noi luptăm pentru viitorul Republicii Moldova. Aceasta este lucru care ne îngrijorează cel mai mult. Și dacă suntem cetățeni acestei țări, dacă ne dorim să trăim într-un într spațiu în securitate și în bunăstare, trebuie să facem efort pentru acest lucru. Nu este, mă rog, experiența ultimelor 80 de ani demonstrează că nu este Rusia interesată, în primul rând, de bunăstarea noastră. Ea este interesată de bunăstarea lor, situația lor, interesele lor geopolitice. Noi trebuie să facem politica corectă, inteligentă, diplomație inteligentă pentru Republica Moldova ca să ne apărăm interesele Și atunci când Moldova a avut curajul și a spus ferm că își dorește să fie partea marii familii europene, au început problemele pentru Republica Moldova. Probleme care s-au manifestat și prin embargo, și prin declarații dure, și prin vizite neautorizate a anumitor oficiali ruși veniți în Moldova, care încercau să sfideze direct autoritățile moldovene și să-i provoace. Toate cele acțiuni au fost, din punctul meu de vedere, acțiuni de provocare a guvernului. Și de mai la sunt Chișinău, de catului... Că, da, să, să provoace pentru a da un motiv de, de, de declanșare a unui conflict poate mai, mai mare Deci uh, am auzit și am citit și pe diferite forumuri Cum lumea zice de ce au acționat așa, uite, guvernanțe și nu au fost mai duri De fiecare dată trebuie să acționezi inteligent, corect Cum ai avea beneficii ca țară uh, pe termen lung nu reacția publică în acel moment când ai făcut declarația, ci beneficiu țării pe termen lung. Deci, cum văd relațiile noastre după 30 noiembrie, relații ca între două state, relații diplomatice pozitive, ca între două state care se respectă și nu pretind să ia nicio parte din teritoriul ei. Relații bazate pe toate înțelegerile internaționale la care facem parte și mai mult ca atât, relații în care Moldova să-și continue acțiunile sale insistente de retragere armate a 14 de pe teritoriul Transnistrii. Republica Moldova, ca stat suveran, nu trebuie să aibă armate străine pe teritoriul ei. domn Barihovici, Coaliția de Guvernare din care face parte și Partidul Liberal Democrat, de fapt cea mai numeroasă formațiune din Coaliție, și-a propus încă de la începutul anului să convingă alegătorii despre beneficiile integrării europene. Și da. de toate am să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, pe data de 30 noiembrie se va vota geopolitic sau se va vota luând în considerare realizările sau nerealizările guvernării. Eu uh, pun speranță că se va votați în cont de ambele uh, uh -huh, elemente, situații, da? situații și anume um, baza acestei încrederi, adică uh, argument, am și lansat planul 2020, un plan în care partidul își uh, propune să uh, Se integreze Republica Moldova până în acel să, an 2020? Uh, nu, uh -huh. își propune să prezinte electoratului care sunt acțiunile majore pe care se va baza partidul venit la guvernare în următorii patru ani? Cetățeanul trebuie să știe clar. Eu votez pentru tine, dar tu ce ai de gând să faci ca să votez pentru tine Trebuie să știu ce vrei tu să faci în următorii patru ani. Dacă nu știu, atunci aș vota poate de că tu ești cu Uniunea Europeană sau aș vota împotriva celălalt că e cu Uniunea Vamală. Deci lucrurile trebuie să fie foarte clare. Cetățeanul, când face alegere, trebuie să o facă asumată și informat. Să înțeleagă ce propune partidul dat, pentru viitorul țării, mai mult ca atât, ce poziție are el vis-a-vis -vis de dezvoltarea strategică a țării și aici vine poate și alegerea geopolitică la care ați făcut referință iar atunci când vine cineva sau apare cineva două-trei luni înainte de alegeri face concerte de parcă ar fi el steaua și artistul iubit de popor și pretinde că știe cum mai bine să gestior o țară neînțelegând ce înseamnă PIB înțelegând cum se trei formează Trei da, și așa, trei în stat și așa da. Deci aici vine uh, Și de, uh, speranța mea Că cetățeanul va alege Foarte uh, conștient și informat știind foarte bine ce poate face un partid pentru el sau partidul pe care el vrea să-l voteze, ce poate face, care este echipa, care au fost comportamentele în ultimii ani, care a fost atitudinea acestui partid vis-a-vis -vis de anumite provocări prin care a trecut țara în, într-o anumită perioadă de timp și în contextul dat eu cred că Partidul Liberal Democrat a avut o poziție corectă față de cetățean am prezentat cetățeanul ce am realizat în ultimii patru ani și este un element care îl interesează pe cetățean, dar mai puțin îl interesează. Cetățeanul vrea să știe ce l-așteaptă mâine, ce îi propui tu pentru următoarea perioadă. De aceea am venit din timp și cu planul 2020, unde să spunem că o prioritate pentru noi rămâne învățământul, educația, reformele în educație, o altă prioritate rămâne dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă bine plătite aici în Moldova, o Altă prioritate este integrarea europeană și ne dorim ca în 2015 să depunem cererea ca stat uh, pentru o aderare la Uniunea Europeană, iar până în 2017 să realizăm toate angajamentele pe care le avem în baza acordului de asociere semnat și ratificat în 2014. Și uh, o altă a patrulea pilon al planului nostru este combaterea corupției și reform, finalizarea reformei în justiție, reformei în poliție, consolidarea statului de drept în Republica Moldova. Astea sunt patru uh, elemente foarte importante pentru Moldova, pentru modernizare și pentru viața mai bună a cetățenilor aici. Dacă... Uh, Sper că vom reuși în următoarele 47 sau 48 de zile care au mai rămas până la alegeri să convingem cetățenii că așa cum am putut să ne realizăm marea majoritate a promisiunilor noastre date în 2009, atunci când cetățenii au votat, pentru liberal-democrați care au fost partidul majoritar în alianța pro-european și în coaliția pro-europeană. Așa vom realiza și vom strădui să realizăm încă mai multe din promisiunile noastre. Cum vi se pare eficiența unor guvernări în coaliție? Am avut această Practic încă înainte de anul 2000, acum după 2009, liderul PLDM, Vlad Filat, pe exemplu, mi-aduc aminte, a zis că ar fi realizat mult mai multe dacă este nu erau condiționate anumite chestiuni în sânul coaliției. Este adevărat. Într-un în guvern format de un partid este mult mai ușor să rezolvi problemele. Și pentru electorate și e mai ușor pentru că știe că pe cine sigur, să da vina. Să taxeze, absolut. Este mult mai ușor. Pe de o parte este mai ușor. Pe de altă parte partidul care guvernează de unul singur are o mare, mare responsabilitate pentru tot ce se întâmplă. În, plan țară. în cazul Republicii Moldova, experiențele de guvernare în coaliție au fost diferite până la 2000, care au fost, să zicem, mai puțin longevive și mai. Cu, poate cum mai puțin. Da, nu am creierii prea statului și mă rog, ta, tradițiile funcționării instituțiilor statului nu erau chiar stabilite, clar. Acum am avut o perioadă când cetățenii urmăreau zilnic ce se întâmplă care sunt ciondanele între partidele din coaliție și erau îngrijorați de starea lucrurilor. Asta demonstrează că cetățenii doresc să trăiască într-o țară Europeană. Și partidele politice care au format coaliția au înțeles cât este de mare responsabilitatea dată și pusă pe umerilor din partea cetățenilor. Au fost momente mai dificile, dar acest lucru se întâmplă în orice țară. Eu știind subiectele din interior, cum se comunică între cele trei partide din coaliție, acum sau mai devreme când am avut și... Liberalii și Alianța Moldova-Noastră și uh, pd și PLDM-ul. Deci chiar era destul de dificil, fiindcă nici noi nu aveam o organizare ca o coaliție. Am avut posibilitatea să vizităm Suedia, să, care era țară guvernată de o coaliție. Am discutat cu ei ce înseamnă guvernarea în coaliție. Am primit tot felul de saturi și chiar am apreciat mult acea vizită fiindcă ne-au zis, păi cum guvernați voi în coaliție dacă voi nu aveți un consiliu unde să vă adunați, să discutați uite, să sunt proiectele pe care le va înainta guvernul, asta este abordarea noi am propus în comun am votat un plan program de guvernare, deci proiectele astea vin exact în linie cu acel program sau spun altceva partidele toate își au strategiile lor, programele lor, ideologii. Lor. Și în momentul când se adună împreună într-o coaliție un partid de dreapta și cu un partid de centru și pe unul, unul cu centru dreapta și când unul spune că vrea NATO și când altul spune că nu vrea NATO și unul când spune că uh, trebuie să păstrăm neutralitatea Republicii Moldova, altul zice că păi, asta nu ne permite să asigurăm stabilitatea Republicii Moldova. Desigur că apar uh, discuții aprinse pe care un, uh, lumea, nefiind învățată cu zbaterile de așa fel le luau drept certuri și sfârșitul coaliției. Am demonstrat că putem să discutăm mult chiar și aprins, dar să identificăm soluția cea mai potrivită Au fost momente unde poate soluția nu a fost exact cea mai perfectă Erați, spre exemplu, dar... nemulțumiți la un moment dat, mă refer la liberal Democrați, de modul în care a activat acel prezidiu Institutul uh, al Guvern pentru că sigur, spunea că... premierul că sunt blocate anumite proiecte da, de acest dar, mai târziu, dar mai târziu, în următoarea da. Da. în coaliția de pămne. Da, da. De după pădurea domnească am avut am creat un Consiliu a coaliției care avea ca scop să adune toate subiectele care nu au putut fi soluționate în comisii ale coaliției pe domenii și să decidă care este abordarea pe care o propune coaliția în comun. Toate lucrurile se învață și dacă dorești cu adevărat să-ți realizezi obiectivul, trebuie să fii deschis pentru a-l asculta pe cel care ești în coaliție, să înveți și pe el să te asculte, să-ți prezinți argumentele uh, documentat și uh, convingător și atunci reușești Dar orice politician, orice actor politic probabil și-ar dori să guverneze de unul singur, nu? Din punctul meu de vedere este o situație ideală, dar pentru o societate cu o democrație uh, care este în proces de dezvoltare Cum este în Republica Moldova, benefic pentru țară este guvernarea în coaliții Astăzi, Coaliții de dreaptă Totuși centru astăzi, haideți, până De la 2001 Până în 2009 uh -huh. Am avut o altă stare de lucruri În ceea ce privește Corect, pia piața mass media Din Republica Moldova Acum bine dacă ar fi avut, ar fi fost mass media de azi în timpul guvernării comuniste, lucrurile ar, stat, ar fi stat puțin altfel Nu mai erau și două mandate, vă sigur că nu erau două mandate? Probabil că nu e mai că Chiar aud desi vorbindu-se uite, în ultimii cinci ani a crescut nivelul corupției și încerc să le explic oamenilor, oameni buni. Când ați văzut corupție C din 2001 până exact, în 2009? când, când... s-a vorbit în presă despre un ministru, despre un deputat, despre un alt funcționar -a a 2001, hotelul, 2009, cum, -a... cum se luau când ați știut dumneavoastră care este agenda Parlamentului, ce proiecte vor fi dezbătute de către Parlament și să puteți să veniți să vă exprimați opinia vis a -vis de acest lucru. Lucrurile sunt în comparație cunoscute da, poate nu am ajuns la modelul perfect, să zicem la libertatea de exprimare și la libertatea mas-mediei, dar noi avem progresii enorme la acest capitol și trebuie să continuăm, să perseverăm pe acest domeniu, să modificăm legislația, place, nu place cuiva unui politician sau altui politician în general, guvernile nu trebuie să facă ce le place policiilor Eu tot sunt de acord că nevoie de o guvernare ce... în coaliție pentru că să nu ți facă un singur actor mândrele când îi place și exact. când nu-i și mai mult ca atât, eu cred că în situația actuală, contextul actual, Republica Moldova singura șansă de a continua parcursul european este să a, acumuleze cât mai multe voturi partidele de centru-dreapta. Spuneți-ne ce a fost cu această campanie privind informarea publicului cu privire la beneficiile a, semnării acordului de asociere integrării <laughs> europene. Am urmărit... A, în una din conferințe de presă, Idis Viitorul, una dintre asociațiile obștești, așa mai de rezonanță din Republica Moldova, organizat o campanie, această, ori, această asociație da, și uh, nu doar ei, au fost mai multe Dar vreau să fac dar o remarcă rebarcă, despre okay. ceea ce spunea unul dintre reprezentanții acestei organizații, că din momentul în care lumea este informată poate să-și schimbe și părerea mai de asta am zis că. Să-i de despre. pozitiv sau negativ? sau. Păi dacă îi explici despre beneficiile integrării europene, poate să uite de Uniunea Vamală. A, am zis -o că da. Că... da, da sigur. Și am tot zis că în alegerile din 30 noiembrie se va vedea eficiența cu care ați promovat am, această campanie. În această... general, orice noutate trebuie prezentată cetățeanului și să-i. Um, Aduci toate argumentele. doamnă. Scuzați-mă da. că v-am întrebat, că astăzi... Când piața mass-media e super deschisă, nu reușim să convingem să aducem mesajul. Da, fiindcă presa este super deschisă și transmite mesajele foarte controversate, dacă vrute să și, zicem, și vrute și nevrute. Iar un electorat care a fost învățat să aibă o singură sursă de informare, să zicem în 2001, 2009, adevărul sfânt, mai sfânt ca în Biblie, era transmis de un de un nit. Dinit. Și toată lumea Și de vedează, mai Exact. Aștepta salvarea și marea noutate și marile adevăr de la aceste de la buletinile de știri acestor televiziuni. În momentul când au apărut mai multe televiziuni, au apărut mai, pe ecrane mai mulți oameni care uite acum unul vorbește că asta despre același lucru spune că este super bine și foarte pozitiv și peste 15 minute vine un alt invitat în studio și spune vai de mine, să e rău și ni poate de un omul, om, da. un om care nu este pregătit pentru un astfel de flux de informații, nu are uh, alternative să mai citească el suplimentar, să analizeze și să-și facă opinia lui, ar putea fi ușor manipulat sau ar putea ușor trece în grupul cetățenilor care uh, li lehamite să mai meargă și la alegeri și nu vor să mai audă nici de politicieni și de, de nimic. Deci anume pentru a nu avea un număr în creștere a cetățenilor care nu nu doresc să vină la vot din cauza că nu au înțeles bine ce oferă ca soluție pentru țară o, o acțiune sau alta, a trebuit să realizăm astfel de campanii. Mai mult ca atât, a trebuit să realizăm campanii de informare despre beneficiile acordului de asociere, să demonstrăm că Uniunea Europeană este partenerul nostru internațional care susține Moldova în dezvoltare susține și prin asistență financiară și prin consultanță și prin tot ce înseamnă modernizarea și democratizarea instituțiilor statului. Atunci când cetățeanul auzea în comunitate că dacă uite semnează acordul de asociere, o să vină și o săția copilul, dacă îi dat o palmă și nu ți-l mai dău. Gata, nici prin judecată nu ți-l întoarce. Eu personal am citit așa foi volante pe care le uh, mi le-au dat oamenii în sate și mi-au zis, uite ce am primit noi, ce înseamnă asta, nu o să ne permită să mormântăm morții după uh, ritul nostru creștin ortodox, nu -o, o să ne ia copiii dacă să-i certăm și uh, uh, nu o să ne întoarcem. tot felul de sperietori. Omul trebuia să înțelege, nu fiecare... Uh, de deci ce păi nu ați acționat și dumneavoastră strategic cu sperietori? Vine războiul. nu este... corect așa. Omul trebuie să primească răspunsuri pentru tot ce îl interesează și creează careva temeri, dar trebuie să fie răspunsuri corecte. E ca mai să ușor să dezinformezi decât invers. Cea mai ușoară, problema mare a Moldovii, din punctul meu de vedere până în 2009, era o frică. Și omul când are frică de ceva sau o ține inhibată în sine și nu spune, nu acționează, nu participă, nu se implică sau acționează într-un mod violent. Deci, noi dacă am reușit să depășim starea aceasta de frică, să avem cetățeni activi, dornici să se informeze, dornici să cunoască, am reușit să dezvoltăm și partidele politice mai bine și să le creștem încrederea cetățenilor în aceste partide politice, am reușit cu pași mai rapid să dezvoltăm democrația în Republica Moldova. Toți se întreabă, de ce, uite, în America, în... în Marea Britanie, toată lumea știe de două partide mari: democrați și republicani, laburiști și conservatori. Cum înțeleg țările să există numai este două partide? Nu există doar două partide, există multe partide. Dar cele care au mare tradiție de guvernare și care au făcut lucruri considerabili pentru țara lor au fost unii și alții care au luptat... Dacă în mandatul, mandatul acesta acolo... nu-și fac treaba, votăm pe ceilalți. Dacă Sigur nu, data că... viitoare, exact. revenim la ăștia, Dar noi, nu la fiecare alegere, avem tot felul de, de noutăți să le zic așa, în ghilimele, cum ar fi care cineva încearcă să mai joace pe partea uh, emoțională și pe uh, elementul care permite manipularea. Bine, democrația promi, permite acest lucru Sigur, și noi, ține de mentalitatea nu, societății. Nici nu, le, nici nu le interzicem, dar noi, ca o coaliție de uh, guvernare, care ne dorim să uh, consolidăm democrația, avem și o altă sarcină, să contribuim la educarea politică a cetățeanului, să-l ajutăm să înțeleagă că o responsabilitate a cetățeanului este să se implice, să ceară mai multă transparență și să nu fie indiferent de ce se întâmplă în comunitatea lui, în țara lui și ce se întâmplă în general în lume, în regiunea în care el trăiește. În felul ăsta poți schimb, schimbând așa să vă întreb țara. pe șleau, dacă ați fost prin teritoriu, ce nemulțumiri așa uh, au fost exprimate uh, de cele mai multe ori și poate ați fost uh, vinuiți ca formațiune politică de nerealizări. Da, vreau să, am, să spun că lista mare a realizărilor lumea o apreciază. Dar îmi zici păi dar nu ați reușit să ați vorbi despre indemnizația la naștere pentru copil. Deci, probleme sociale, și, problemele sociale și persistă. Răm, sigur că continuăm încă să trăim într-o țară în care populația are venituri mici. Avem încă o mare rata șomajului. Avem încă puține oferte pentru tineri care absolvesc facultăți, oferte de angajare. Deci sunt lucruri la care trebuie să muncim mult, și de aia ele se regăsesc în prioritatea noastră. Gândește omul de rând, dacă n-ar fura acei de sus, am avea și noi mai mulți bani în buzunar. -am, ex... am ajuns și la subiectul ăsta, când mi-a spus, uite, ați negociat atâția bani uh, unde se duc banii ăștia. De ce nu ne-ați dat fiecare câte uh, 50 de lei fiecare om din țară, din banii aici și rezolvați nu? Da, nu, dar și rezolvăm problema. Am zis, iată, toate milioanele care au fost negociate, le vedeți în drumurile din Republica Moldova. Când în ultimii 20 de ani s-au mai reparat rumurile în sate. Puteți să-mi dați exemple? Eu nu. Acolo era liniște, nu-mi puteau da exemple. Când s-au mai reparat oficiile medicilor de familie și s-au construit oficiile medicilor de familie în sate? Din temelie. Nu, a fost așa. Când a fost așa un proces amplu de reparație a grădinițelor? ați mai avut în ultimele 20 de ani. Nu a fost așa. Deci, iată, uitați-vă, dacă v-am fi împărțit fiecare câte 50 de lei din ceea ce am... Unii ar fi așa... băut, alții ar fi cheltuit pe alte Absolut, Dar efectul nu ar fi fost așa. Am pornit pe proiecte de interes comunitar și național. Vorba deci, lui dumneavoastră... Traian Basescu, vreți să vin cu valiza cu bani? Puneți proiectul pe <laughs> și masa. Și atunci când negociezi cu uh, instituțiile partenere internaționale, negociezi pe proiecte clare. Am negociat pe proiecte ce țin de reabilitarea sistemelor de irigație. Se pune în aplicare. Am negociat pe fonduri pentru infrastructură, reparație de drumuri. Dacă, probabil că cetățenii din raioanele, orhei, rezina, Șoldănești nu-și amintesc în ultimii 30 de ani. Când a fost drumul bun Care ducea spre rezina Acum este drumul european Dacă ar mai fi și veniturile astea Mă refer la salarii și pensii mă, stat, eu, că Mă da. refer aici la salarii În special la salariile Care vin de la stat Pentru că eu știu ăștia care lucrează În firme private Nu au nicio problemă Așa cu salarii Și acolo e o problemă să este cum altfel. este plătit acel salariu Cât de calitativ uh, cât de bine își cunoaște munca respectivul și așa mai departe. Dar cu salariile și pensiile, eu zic pe fundalul acestor realizări despre care spuneți drumuri, medicină și așa mai departe. Sigur că ați avea câștig de cauză dacă s-ar fi majorat substanțial pensiile, salariile. Eu vreau să vă zic că, să nu uităm că am guvernat într-o perioadă când în lumea era criză mare. Ce am reușit noi? Dacă este, Să iau un exemplu simplu La indemnizația la nașterea copilului Atunci când am venit la guvernare Indemnizația era, dacă nu mă înșel Undeva 1.100-1.200 de lei Astăzi avem 3.500-3.700 Deci vorbim de nu o dublare Mai mult de 100% de creștere Eu înțeleg că este puțin da, Copilul meu era la 1.000 Acum nici nu știam Exact. Și eu înțeleg că este foarte puțin dar noi trebuie să uh, analizăm lucrurile așa Exact uh, cum este într-o familie, așa se formează bugetul de stat Într-o familie ai pui împreună banii soții, soțului, alte venituri care vin Arendez ceva, vinz nuci, porum, grâu, roșii, ce mai vinzi tu acolo și faci bugetul Așa vreau Iată să explică -hmm. Toți banii ăștia care îi acumulezi Îți faci în cealaltă parte a foii, adică ai împărțit foaia în două părți. Ai pus tot ce acumulezi, ai tras linie și ai calculat care este suma și în partea dreaptă a foii e, scrii tot ce trebuie să faci tu, să cheltui ca familie, că ai de reparat gardul, că ai de schimbat geamurile, că ai de cumpărat papuci copiilor, că ai de cumpărat cărți, că trebuie să pui o anumită sumă pentru mâncare, că ai de plătit cercuri pentru copii, lecții de pian sau pictură sau nu știu ce și faci lista cât te-ar costa în acea lună și vezi că lista suma cheltuielor este mult mai mare decât suma veniturilor. Atunci va trebui să pui priorități ce mai așteaptă? Deci gardul meu mai așteaptă, papucii nu așteaptă, papucii nu așteaptă, mâncarea nu așteaptă, lecțiile la pe și pictură pentru copil nu așteaptă, fac o lista priorităților și pe prioritățile astea cheltui bani în următoarea lună, iar în luna ce urmează, văd cum îmi aranjez prioritățile. Exact așa iese și în bugetul de stat. Statul acumulează fonduri și dacă sunt cei care încearcă să amăgească statul, ei se pe ei și restul lumii, că Înscrie că are salariu de 1500 și semnează pentru 1500, primind în plic 4000 sau mai mult, sau 5 sau 7, ajungând peste câțiva ani, nici el la vârsta, să zicem, de 30-40 de ani, nici nu se gândește cum îl ajunge din. Urmă semnătura lui pe un document fals Și când ajunge la pensie Vine și îmi spune Dar de ce doamnă Pensia mea este doar 800 de lei Fiindcă eu am primit salariu 7000 de lei de ce mi-a calculat-o din 1500? Da? Din cauza, domnule, că ai, ai, accepta, ai acceptat să fii parte a unei scheme a cuiva de ascundere a veniturilor și nu ai plătit la buget. Acolo unde se formează suma mare din care statul ia și împarte cât putem da pe, pentru pensii, cât putem da pentru copii, cât dăm pentru învățământ, cât dăm pentru sănătate, cât dăm pentru drumuri și toate alte necesități. Statul funcționează, dacă în cuvinte simple vorbind, exact Exact ca într-o familie. Așa într trebuie familie să explice un politician, pentru că așa mă gândesc, carisma unui politician ține de modul în care poate să explice unui cetățean de rând, pentru că avem și politicieni așa cu un discurs preacademic. Ceea ce nu ține, nu prinde la electoratul Eu vreau să zic zic, de fiecare dată, când discut cu uh, cetățenii în uh, Raion, în sate, înțelege lumea că da, statul poate să dea atunci când adună și când toți sunt corecți și declară veniturile și dacă mă întorc la uh, elementul de stat și familie de ce familiile sunt atât de diferite? Avem familii în care avem dictatura unui om unui matur și restul stau cu capul tras în, între umeri și nu vorbesc și tem și avem familii unde se așează seara în jurul mesii, spun tot prin ce au trecut toți, se susțin unul pe altul, se ajută să identifice soluția pentru problemele create și vin cu, cu un gând comun. Ce facem mâini, ca lucrurile să fie mai buni? Exact asta, abordarea trebuie să fie și în construcția și întărirea statului. Trebuie să deschid o paranteză. Știți că acum e posibilitatea de a-ți crea singure o pensie dacă tot îți pui lunare. Sigur, este pensie de alternativă, dar de, de, nu poți să o permite toată, toți oamenii. Fiindcă cine și Poate permite și cine nu ca să ne fie clar. Teoretic și-o pot permite toți. Dar în realitate, dacă este să vorbim despre faptul că avem fondurile pe care trebuie să le plătești în mod obligatoriu la bugetul asigurărilor sociale din care se formează pensia ta, este pensia de securitate așa o numim noi și ăsta este un fond în care tu decizi cât îți pui anual undeva pe un cont care se adună și care este strict al tău. Nu mai al tău. Nimeni nu are dreptul să uh, umble la el și și el poate fi transmis și prin moștenire mai departe. Adică sunt condiții clare. Noi am votat în Parlament legei la acest capitol, dar eu cred că aceasta merge sau este pus în aplicare în cazurile când omul are un salariu foarte bun. Și își poate permite să facă acele sau... economii. Și el va avea efect bun pentru cei care acum își încep cariera, pentru persoane 25, 30 de ani, care le au timp suficient până la vârsta de pensionare, să acumuleze o sumă bună de bani și chiar ar însemna pensia de alternativă. Când ajungi la vârsta de pensionare, tu primești pensia uh, uh, din fondul asigurărilor sociale, care oferă statul în baza contribuției tale obligatorii și suplimentar la aceasta, mai primești o pensie din fondul tău de asigurări pe care ți l-ai creat în timp. Deci ar fi o sursă suplimentară pentru a-ți asigura bătrânețea Nu pot să vorbesc că acest proces i-ar ajuta prea mult pe oamenii Care mai au 2 ani, până la 55 ani Și cei care la etapa dată sunt foarte vulnerabili. Mai avem mai puțin de 3 minute până la finalul acestei ediții Am zis să revenim la această campanie electorală Mi-aduc aminte la un moment dat, liberal-democrații au propus Sau nu, au sugerat mai bine zis mm -hmm că ar fi nevoie de un acord, un armistițiu între partidele coaliției de neagresiune. Bine, Vlad Filat a zis că ar fi bine să vină această propunere din partea altcuiva, iar liberal-democrație o vor susține, nu am mai... Bine, am văzut și opiniile celorlalți colegi din coaliție. Uh, unii au zis că oricum la nivel local nu se mai respectă acest acord, așa cum s-a întâmplat și în electoralele trecute. Uh, acum să vă întreb cum vedeți relațiile dintre partenerii de coaliție în această campanie electorală. Eu uh, pun mari speranță că aceste relații vor fi relații corecte, care nu vor arde de punțile între aceste partide și vor lăsa posibilitatea comunicării uh, și după alegeri. Uh, partidele, în special cele care au format coaliția de guvernare și au guvernat în ultimii ani, uh, poartă răspundere în egală măsură pentru procesul guvernării și pentru lucrurile bune care s-au uh, întâmplat în Republica Moldova pentru lucrurile bune să-și împartă fie ca laurii și pentru lucrurile nerealizate la fel parte în comun răspundere. Deci nu cred că ar fi corect ca partidele care au format coaliția de guvernare să încearcă să se împroaște cu noroi în campania electorală numai pentru a obține un vot în plus sau a face ca altul să aibă voturi mai puține. Nu este o abordare corectă. Din punctul meu de vedere, campaniile electorale trebuie să fie lupta ideilor și o luptă civilizată în care fiecare partid își prezintă echipele, își prezintă programele, vorbesc cu electoratul și îi conving de faptul că ei sunt cei mai buni pentru a aduce țara la bunăstare și atât tot. Atunci când se pun în aplicare uh, tehnicile de, uh, să zicem, de convingere prin. Uh, uh, Turnarea informații denaturate și manipulări nu este corect. Uh, știți bancul cu preotul, nu trebuie să-l repet eu, spune că uh, dă cineva un zvon în țară, după aceea merge în toată țara la fiecare om și spune că nu e adevărat, că tu nici nu ai avut tangență cu acel subiect sau nu ai făcut ceea ce au zis ei. Este Vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Liliana Palichovici, vicepreședinte al Parlamentului, s-a aflat în emisiune, Încerc cer scuze că vă întreruște. Suntem la ora 10, vă mulțumim. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la vă urez mult succes Mulțumesc. și, dragi prieteni, ne vom mai reîntâlni, reîntâlni cu reprezentanții liberal democraților în dezbaterele electorale care vor urma. Vă rog și la 30 noiembrie ieșiți la vot! Puncte de reflexie